Julestemningen har aldri vært høyere. Hjertelig velkommen til Visemenn, episode nummer tre. Og her sitter Andreas og Ronny, og vi er med eksamen. Vi er ferdig med eksamen! Halleluja! Amen! Utrolig herlig med juleferie, utrolig herlig å skulle spille inn den siste adventspodcasten. Utrolig herlig å skulle spille inn den sista adventspodcasten. Takk for at du understreket det, Ronny. Det betyr nemlig at det snart er jul, og det er noe vi gleder oss til, Ronny. Veldig mye Forrige program så spurte vi om dårlige forslag til Radio 596-effekter Og vi har fått inn en mengde med forslag Responsen har vel aldri vært bedre Først ut er Solveig og Sikka i Etiopia Vi har nemlig lyttere på, hold i fast, minst tre verdensdeler Asien, Afrika, Amerika, Amerika og Israel Uansett, Ronny nevner noen av de Elendige forslagene fra Etiopia. Det dårligste forslaget her må jo definitivt være Radio 596 dopapir. Eller hva sier du, Andreas? Jeg vil si at det er stinket. Tvettebånd, sengetøy, klistermerker og hav på postkassen. Ja. Flagg, bokpapir, stempel, viskeler, gardiner. Gardiner, ja. Radi Radi Radio 596 gardiner. Det er virkelig si. medalje, skjermsparer som dere kan legge ut på hjemmesiden. Denne likte jeg. 597 caps en oppfølger. Ja. Badedrakt, brus, kaffe, sokker med logo på siden, og 596 brød. Dens eneste vi ikke nevnte er rett og slett, melk. Rett og 596 melk er dårlig. Ja, kaffe også var dårlig forslag. Hvem andre er det som har sendt inn dårlig forslag til konkurransenrådet? Skal vi se. Da har vi forslaget fra Katrine. Katrine er i Oslo, kanskje? Ja. Hun vil då ha... Hon hadde tidligere et forslag om å lage t-skjorte, og det er jo selvfølgelig med i trekningen. Og, um... Ellers har hun tatt med sukkertøy, ringetone, slips og det samme som de i sted, dubber. En annen som har sendt inn et forslag, det er Ingvald André fra Øygaard, en liten nordvest for Bergen, som ser det at en CD med musiken fra Radio 596, inkludert heismusikken, var den dårligste ideen. Jeg, jeg er tilbøyelig til å være uenig, faktisk. Du vil heller faktisk, ha en CD enn dukpapir. Jeg synes faktisk at det var en god idé. Kanskje vi skulle gjort det? Kanskje vi skulle gjort det? Ja. Hmm. Takk for ideen, Yngvold André, fra Øygaven, litt nordvest for Bergen. Ronny, alle som hører på, de venter unøktelig på den store trekningen av hvem som går av, går av med seieren. I trekningen om eller av en julegave. Det er veldig spennende det her. Ja, det er helt utrolig. Vi har selvfølgelig ikke fått inn noe politi til å overvære om trekningen går korrekt for sig, men dere får nesten stole på oss. Vi er kristne. Ja, og det betyr at... Vi er politelige. I hvert fall til en viss grad. Og nå foregår nemlig foran mikrofonen her den store trekningen av hvem som vinner julegaven 2008 fra Radio 5.6. Og det blir da... Katrine fra Oslo. Oslo Gratulerer Du er den heldige vinner av en julegave Å oh yes, og den blir levert i hånd Senere i dag Vi pakket sammen eh, sakene våre snart Og eh, vennet snuten vest Og eh, før vi gjør det så tenkte vi bare Å lese et kort vers Fra sangboken, sangboken faktisk. Andreas, vil du lese den? Jeg vil lese, Rune Hør etter og syng denne sangen hvis du kan melodien I dag er fødd en frelser stor Guds son er kommen som vår bror. Gud være pris og ære. Nu er han født i Davids stad. Det er barnet englene til barn. Velsigna evig være. Mikkel, kjenn vel. Denne nåde fri fra våde, la ditt øyne i hans morgonjus seg lauga. Jeg tror egentlig det er veldig fint, men vi ber Engvall André fra Øygaen litt nordvest for Bergen, å en oversettelse til bokmål til radiofem96 at gmail.com Og med det, Ronny, så er faktisk vise menn over i år. For i år Og det har vært en fornøyelse å avslutte Det har det Det har vært ganske greit av og til med på deg Men av og til Det blir det særdeles bra med juleferien Ja, veldig bra ja. Eh, Men nå er det snart eh, julemiddag nede i administrasjonen Og vi gleder oss Radio 5.9.6 sitt julebord. Vi takker for oss. Det gjør vi, og fra alle oss her til alle dere der hjemme, en riktig god jul. Med Jesus i samtidig. Amen. Da forresten kom til denne hilsen fra... Andreas. Og hva står det der, Andreas? Jo, nei, det er Andreas som ville hilse til Solveig i Sur-Nerdal, som lett på å komme til fra Afrika. Velkommen til Norge.